От ти про що! – вона опустила очі і замовкла. Степанові раптом закололо під серцем. І чого це його понесло? Не шахті ж їй справді пропадати. Ні, ти не думай, я тебе не засуджую. А мене й не треба засуджувати, я сама себе знаєш, як засуджую. Так що вам усім? Хлопець знайшов здоровою рукою її долоню, м'яку і теплу. Дівчина не пручалася. «Тільки зробити нічого не можу. Я ж німецька вівчарка. А з такими, знаєш, вівчарка? Що, на роботу угнали?» «Угнали з далекого сходу», – іронічно підняла брову дівчина. «В полоні була. Служила?» «Служила». Коли у 42-му стали жінок мобілізувати, пішла на медичні курси, щоб не з гвинтівкою ходити під коплами скала ранених напередовій. Там теж, знаєш, жінці важко вижити, коли кругом чоловіки. А все одно льовше, ніж в атаку ходить. В полоні теж медпункт у таборі. Там хоч більйо жіноче видавали, бо на хронті усе в чоловічих трусах. Але німці жінок не чіпали. Наші казали, що їм не дозволено. А може просто старі вже були? В охорону ж ставили на хронт негодних. Та що я тобі розказую? Давай до палати відведу, бо трусишся весь. А ти, пробач, сам не знаю, чого завівся за ту шоколадку. Та нічого. Не хочеш шоколадку, то візьми ось о конхветку. І простягнула руку з карамелькою, пустивши бісика своїми насмішкуватими очима. Німецька вівчарка, Степан знав, що це означає. Вагони з жінками, які їхали з Німеччини, були предметом особливої уваги вертухаїв. Начальники, як на Невільницькому ринку, відкрито вибирали собі з них рабинь – одалісок чи просто плоть для одноразової розваги. Прості ж охоронці без церемоній затягували у порожні вагони і гвалтували але головним своїм завданням кожен вважав облаяти і принизити цих жінок. І німецька вівчарка було ще найбільш чемне визначення, особливу ненависть. Викликали вагітні і нещасні знемовлятами. Це вже були не просто вівчарки, а підстилки з додаванням усіх варіантів принизливих епітетів, на які так багата російська мова. До цькування жінок любо долучалися й колишні військовополонені, які так само їхали додому під конвоєм, а зрештою частенько опинялися в одних таборах. Степан згадав, як під час етапу їм, чоловікам, влаштовували лазню у залізничному ангарі. І як, роздягнувшись, вони війшли до холодного приміщення через величезні ворота, коли раптом побачили там жінок, теж голісіньких, їх завели трошки раніше, з протилежного входу. При появі несподіваних гостей перелякані бідолахи прожогом кинулися до дверей, що їх дотепні вертухаї заздалегідь зачинили. Кинулися усі, крім однієї, ставної молодиці, яка навіть не прикриваючись стояла посеред ангару і гордовито дивилася на натовп голих чоловіків, більшість з яких, до речі, вже кілька років, не знали жінки. Тоді йому раптом стало соромно, і він відчув, що з сусідами поруч відбувається те саме. Оголена, горда, неначе на картинах старих художників, жінка своїм виглядом раптом нагадала усім, що вони – люди. І чоловіки, не змовляючись, розвернулися та вийшли, позбавивши себе помилки. Але не давши вертухаєм, Задоволення помилуватися масовим зґвалтуванням. І зараз Степанові теж стало соромно, тому здоровою рукою він взяв цукерку і заховав до кишені. «Він добре до мене ставиться. Не б'є», – миролюбно додала Галя. Степан гмукнув. «Звісно, не б'є. Бити для Бистрякова – це робота, проте від коментарів утримався». А ще каже, що відпустить, коли не сильно п'яний, буває лагідний, і обіцяє у справі написати, що усе перевірив, а тоді відпустити. Може ж він відпустити? Може, підтвердив Степан, хоча, щиро кажучи, і не вірив у це. Я мамі написала, що мене можуть випустити. А вона відповідає, роби як хочеш, але додому не повертайся. У тебе дві молодші сестри. Про них подумай. «А до чого тут сестри?» – не зрозумів хлопець. І ще не зрозумів, як це мати може відмовити прийняти дочку. Хай би хоч і тричі полонену. Та я ж фронтовичка. А фронтовичок у нас ой, як не люблять. Кажуть, що ми пішли на фронт відбивати у них чоловіків. Жити не дають. Кажуть, фронтові бляді. А моїм молодшим заміж іти – «Хто їх з такою сестрою візьме?» – вона махнула рукою. «Бачиш, як? Відпустить чи ні? А все одно іти нема куди. От ти сам куди б пішов, якби відпустили?» Степан скептично скривився. «Мене не відпустить. Мені він ліпить три справи одночасно – полон, СС і бандеру. Хіба у тюрму відпустить, якщо не замордує?» Дівчина опустила очі, не би у цьому була її провина. Ну, зараз же не мордує, промимрила вона. Не мордує, примирливо погодився Степан. Перерва по хворобі. Це тільки на малолєтке, хто з гавном роботає, вважається закантачений. Так що ти не межжуйся. Васька для переконливості рубанув повітря рукою. «Так я не менжуюсь, я просто не хочу нікого витісняти з теплих місць». «Какой витісняти?» – запротестував сусідніх нар Мустафа Бей. «Почему такий глюпий розговор розговарюєш?» Мустафа Бей працював асенізатором і зараз пропонував своє місце Степанові. Пропонував не просто симпатії, а через гостру необхідність, Справа була у тому, що майор Бистряков днями відвідав шпиталь і мав розмову з головним лікарем. Як твердили у розмові, він цікавився, коли підслідний Шагута одужає і нарешті вийде на роботу. Головним, а насправді єдиним лікарем шпиталю, був той самий червонопикий велетень, який оглядав Степана, білорус Ніколай Мазін. Свого часу він працював у німецькому поліційному медпункті і трапив до табору через донос односельця партизана. До речі, сам партизан завдяки якійсь гримасі, долі, врешті потрапив до цього ж таки табору, де навіть лікування у свого зрадженого односельця медицина не робить вибору між добрими пацієнтами та поганими. Мазін терпіти не міг особиста Бистрякова, і чи то з цієї причини, а чи через заступництво медсестри Галі на питання про Шагуту дав оптичну відповідь. Ну, а якщо звичайні стіни мають вуха, то табірній поготів. Тому інформація ця дійшла врешті до всюдисущого Васьки. «Попаліл він нас з Галкою, поміні моє слово» запевняв той. Як попалив? Та стуканув хтось, однозначно. Она ж возле тебе крутиться, сліпой і то побачить. Галя підтвердила ці підозри. Надутий останнім часом нічого не говорить, тільки мовчить, даже вдарив раз, щось недобре замислив. Хитрий план вічного ЗК полягав у тому, щоб, не чекаючи повного одужання, Поки рука іще в лубку, вивести Степана на легку роботу. Попрацює, закріпиться і до шахти вже не повернеться. Мустафа, який раніше працював на цій козирній посаді, сам запропонував її. Я тут гангрена лежав, а ти поки моя робота, работал. А коли вас випишуть, скоро не випишуть. Пальця ног нету. Ходіть – учиться. Пальця – ходіть – помогать. Без пальця падать – хорошо. Ходіть – плохо. Все одно, – не погоджувався Степан, – яке я маю право займати ваше місце? Святое місто тока на кладбище. Остальні можна займати. Васька був ходячим довідником стабірної філософії, на кожен випадок маючи якусь приказку. «Може, ти хочеш обідати Мостафубея?» Степан не хотів нікого ображати і не мав сил пручатися, а тому вже за дві доби вийшов до вигрібної ями, затуляючи носа рукавом, просякнутої потом, і вугільним пилом роби. Відроби смерділо, мабуть, не менш огидно, проте запах був більш звичним. Робота асенізатора полягала у тому, щоб за допомогою великого журавля черпати зливи табірних відхожих місць, лазні та пральні, і виливати їх на схил за колючим дротом, щоб рідиво вже само по собі стікало у сусідній рівчак, всотувалося у грунт або ж разом із дощами слідувало далі, до найближчої річечки. Але суттєва перевага полягала у тому, що тут був відсутній чіткий робочий день, нормування і таке інше. Роби, коли хочеш, вертайся до шпиталю теж і тільки слідкуй, щоб через край не перелилося. Попри сморід, хвору руку, яка заважала працювати, та напругу, характерну для перших днів на будь-якому новому місці, Степан знаходив у собі сили дивуватися. Ну що, скажіть, будь ласка, заважало просто прокопати рівчак, щоб надлишки витікали самі по собі? Тоді не довелося б мундрувати з важким журавлем, та й працю людей заощадили б. Але досвідчений Мустафабей швидко розставив усі крапки над і. Оні яму копал, не подивив, яке буде дно. А на дно камінь стоїть, вода не йде совсем. А за калючка канава капать не можна, канава зек упливать, як риба. Це було правдою. Перед огорожею земля порядно піднімалася вгору, і глибина рівчака мала би бути не меншою за метр. Цілком досить, щоб утікачі могли сплавлятися зовсім непомітно. Ну, а огорожу перенести? Можна ж огорожу поставити на схил. Тоді тою гімняною річкою до огорожі не допливеш. Але Мустафа Ага не перший рік працював асенізатором і знав відповіді на всі питання. Огорожа переністи можна. Только он низко стоял. Какой увидит? А вишка строїть над говняна річка не хотіл. Кто этот вишка стоять? Таберна логіка погано вкладалася у Степановій голові. А чому б тоді не перенести вигрівну яму на інше місце? Ти умний чоловік. Оній не зовсім глупий чоловік. Немножко другой умней. Они, когда яму копал, дыно не смотрел. Когда посмотрел, яма полный. Туалет стоит, баня стоит, постирально стоит, труба стоит. Они думал, другой яма строил, туалет поломал, баня поломал, постирально поломал, труба поломал, другой поставил. Ілі один Мустафа взял і робота поставив. Логічно. Усі прорахунки можна заткнути якимось Мустафою чи Степаном. А таких Мустафів та Степанів завжди є доста. «Ти вой і мой надо, спасибо говорил. Мой пальця тепер нет, Земля мокрий. Скользнуть яма можна. Ти молодой». «Земля крепко стоять, гавно не тонуть. Але коли вийдете, я вам це місце віддам. Я такої робота не годился, пальця нету, Я другої, льогкі робота іскав». Степан пригадав одноного німця з тачкою у лаві, через яку, власне, і трапив до шпиталю, проте заперечувати не став. Тепер Галя з обережності заходила до палати тільки у службових справах або ж дарувала несподівані побачення у вечірній темряві, яка ховала їх від людського ока.